Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 24.2 Те, що він побачив, майже змусило його пошкодувати, що він не народився сліпим. «Я здогадуюсь, що мене навряд чи сфотографують для обкладинки Голден Куіл», – запитав Старк. Він посміхався. Посмішка показувала стільки його зубів і порожніх дір у яснах. Більше, ніж це, змогла б забезпечити найширша усмішка нормальної людини. Обличчя було вкрите виразками, і шкіра звисала цілими клаптями. Але не це викликало особливий жах. Той, який перетворював живіт Алана на мішок, що здригається від конвульсій і судом. Щось незрозуміле і неправильне відбувалося у структурі обличчя цієї людини. Воно здавалося не просто розпадається, а зазнає якоїсь особливої мутації. Він, звичайно, знав, хто стоїть перед ним з револьвером, хоч би як він виглядав. Волосся живе і облізле, було колись світле. Плечі, як і раніше, були майже такі широкі, як у гравця в американський футбол зі щитками на плечах, ліктях і колінах. Він мав якусь особливу, легконогу граціозність, незважаючи на те, що зараз не рухався і дивився на Алана з добродушною усмішкою. Це була людина, яка не могла існувати яка ніколи не повинна була існувати. Це був містер Джордж Старк, модний сучий син з Оксфорда, штат Міссісіпі. Все було вірно. «Ласкаво просимо на карнавал, старий!» – м'яко привітав його Старк. «Ти рухаєшся дуже спритно для такого великого хлопця. Я мало не пропустив тебе спершу, і мені довелося пошукати тебе. Давай підемо до будинку, я хочу представити тебе одній маленькій жінці». А якщо ти зробиш один невірний рух, ти будеш мертвим, а потім і вона, і всі її славні малюки. Мені нема чого втрачати у всьому цьому великому світі, ти мені віриш. Старк ще раз усміхнувся жахливим обличчям, що розвалюється. Свіркуни продовжували своє тріпотіння в траві. Над озером пролунав пронизливий крик птаха, що ширяє десь високо в небі. Алан від щирого серця побажав би перетворитися на цього птаха, тому що... Коли він заглянув у очі Старка, він не побачив там нічого, крім смерті, і, можливо, ще порожнечі. Він раптом усвідомив з раптовою та повною ясністю, що ніколи більше не побачить дружини та синів. «Я вірю в це», – відповів Пенкборн. «Тоді викинь свою гермату і пішли». Айлан виконав вимогу Старка. Той прямував за шерифом, вони вийшли на дорогу. Потім перейшли її і почали спускатися під'їзною доріжкою до будинку Бомонтів. Він був складений із важких дерев'яних щитів, майже так само, як це будують у Малібу на узбережжі. Наскільки міг бачити Алан, довкола будинку не було горобців. Зовсім жодного. Торнадо стояв біля самих дверей, чорний та блискучий тарантул під променями вже гаснучого сонця. Машина нагадувала обрисами кулю. Алан прочитав напис на бампері – з дуже невеликим подивом. Всі його емоції якось дивно притупилися. Він був, немов, у вісні. Але від цього сну йому незабаром доведеться прокинутися. «Ти не повинен хотіти думати про це таким чином», – попередив він самого себе. «Думаючи так, ти, напевно, будеш вбитий». Це просто кумедно. Бо він уже мрець, хіба не зрозуміло. Він був тут, підходив навшпиньки до під'їзної доріжки бумонтів. Думав прослизнути туди, як індійський розвідник, все як слід оглянути і з'ясувати, а старк просто приставив свій револьвер до його вуха, і вся гра закінчилася. Я не почув його, я навіть не відчув інтуїтивної його присутності. Люди кажуть, що я дуже спритний і безшумний, але цей хлопець змусив мене виглядати так, наче у мене дві ліві ноги. Тобі подобаються мої колеса, поцікавився Старк. «Зараз, я думаю, кожен поліцейський офіцер у мені має полюбити їх, відповів Алан, тому що вони їх шукають». Старк радісно розреготався. «Чому б мені й не повірити цьому?» Дуло револьвера, трохи підштовхнуло шерифа в спину. «Заходь усередину, мій старий друже. Ми тут чекаємо на Теда. Коли він прибуде, я думаю, ми будемо готові виконати стедді рок н -рол. Алан глянув на вільну руку Старка і побачив надзвичайно дивну річ. На долоні не було жодних ліній. Зовсім жодних. «Алан», – вигукнула ліс, – «у вас все гаразд?» «Ну, – відповів Пенкборн, – наскільки це можливо для людини, яка опинилася в кінській дупі, я думаю, що так гаразд». «Та й не мусиш ти про це думати», – мирно заявив Старк. Він показав на ножиці, які вилучив у ліс. Старк прибрав їх на нічний столик біля великого подвійного ліжка, поза досяжністю для близнюків. «Розріж її пута на ногах, офіцер Алан. Але не чіпай кулаки, на мою думку, вона вже сама їх звільнила. Чи ти не офіцер, а шеф Алан?» Шериф Алан відповів Пенкборн і подумав. «Він знає це, він знає мене, шерифа Алана Пенкборна із графства Кесл, бо Тед знає мене. Але навіть коли йому це не треба приховувати, він ніколи не видає всього, що знає». Він хитрий і лукавий, як ласка, яка процвітає, тягаючи курей, із облюбованого курника. І вдруге моторошна ясність наближення до нього смерті наповнила всю душу шерифа. Він спробував думати про горобців, бо вони були тим єдиним елементом нічного кошмару, який, як вважав Алан, не був знайомий і відомий Старкові. Потім він подумав про це ще краще. Цей чоловік був надто проникливий. Якщо Алан дозволить собі надію, Старк помітить це на його очах. Зацікавиться, до чого б це. Алан взяв ножиці і звільнив ноги Ліс Бомонт від стрічки, коли вона нарешті звільнила руку і почала розмотувати собі перебентовані кісті. «Ти збираєшся покарати мене?» – запитала вона Старка з великим переляком. Вона тримала руки вгору, немов червоні смуги на них від тогої стрічки могли якось утримати його від ухвалення рішення. «Ні». Відповів Старк з легкою усмішкою Як я можу звинувачувати тебе в тому, що відбувається так природно, люба бет? Вона кинула на Старка полегшений переляканий погляд та обійняла дітей. Вона запитала його, чи можна їх забрати на кухню, щоб чимось нагодувати. Вони добре виспалися доти, доки старк припарковував украдений у Кларків Вольво в зоні відпочинку, а зараз були дуже жваві та веселі. «Ще пак», – відповів їй Старк. Він здавався добродушним і в гарному настрої. Але в руці у нього був револьвер. А очі його невтомно перебігали з ліс на Алана і назад. «Чому б нам усім не вийти звідси? Я хочу поговорити із шерифом». Вони всі рушили на кухню, де ліс почала готувати страву для дітей. Алан спостерігав за близнюками, поки вона цим займалася. Вони були милими малюками, настільки ж милими, як пара маленьких кроликів. І дивлячись на них, Алан згадував ті часи, коли він і Еллі були набагато молодші. А Тобі, тепер старшокласник, був загорнутий у пелюшки. Ну а Тоду ще треба було чекати кілька років, щоб з'явитися на цей світ. Вони щасливо і невтомно повзали туди й сюди. А Алан зупиняв їх рух або направляв їх в інший бік, коли він або вона ризикували натрапити на стілець або стіл і розбити об їхні ніжки голову. Старк вів розмову з шерифом, який виконував зараз няньки. «Ти думаєш, що я збираюся тебе прикінчити?» – сказав Старк. «Не треба цього заперечувати, шерифе, Я ж бачу це по твоїх очах. А в них той самий вираз, який мені давно і добре відомий. Я міг би збрехати і сказати, що це неправда, але думаю, що ти мені все одно не повіриш. Ти сам маєш певний досвід у таких справах, хіба не так? Думаю, що так», – сказав Пенгборн. Але є тут щось, що виглядає дещо, ну, незвичним для нормальної поліцейської справи. Старк закинув голову назад і залився сміхом. Близнюки подивилися, приваблені шумом, і теж вирішили приєднатися до його сміху. Алан глянув на ліс і побачив жах і ненависть у її очах. Але було ще щось на її обличчі. У цьому важко було сумніватися. Так, Алан вирішив, що це ревнощі. Він безглуздо замислився, чи це було тим, «Чого ще не знає Джордж Старк?» Він запитав, чи має Старку уявлення про те, наскільки небезпечною може бути ця жінка для нього. «Ти точно це визначив», – заявив Старк, все ще посміхаючись. Потім він став серйозним. Він нахилився до Алана, і той зміг відчути гнильний запах тіла, що розкладається. «Але це не повинно йти таким шляхом, шерифе. Дивності не можуть допустити, щоб ти вийшов із цієї справи живим». Я це і сам тобі можу гарантувати, але певна можливість існує. У мене тут є справи. Трохи писанини. Тед повинен допомогти мені. Він буде тут основним насосом, якщо можна так висловитися. Я думаю, ми, мабуть, попрацюємо всю ніч. Він і я. Але до сходу сонця завтрашнього ранку мені треба буде впорядкувати мій будиночок. Він хоче, щоб Тед навчив його, як писати за самого себе, сказала Ліс. Він каже, що вони мають намір співпрацювати у написанні нової книги. «Це не зовсім точно і правильно», – заперечив Старк. Він глянув на ліс, і тінь невдоволення майнула на колишньому безтурботно-добродушному його обличчі, або на тій поверхні, яку можна було вважати обличчям. «І він теж мені винен, ти ж знаєш. Можливо, він і знав, як треба писати, ще доки з'явився, але я навчив його, як писати те, що люди хотітимуть прочитати». «А хіба буде користь від писанини, якщо ніхто не захоче її читати?» «Ні, ти не розумієш цього», – заявила Ліс. «Що я хочу від нього», – пояснив Старк Алону. «Є свого роду переливання крові. Я, очевидно, маю певний вигляд, залоз, який припинили функціонувати в мені. Тимчасово. Я думаю, Тед знає, як їх знову змусити працювати. Він це повинен зробити, оскільки він до певної міри вегетативно розмножив мене з себе самого». Якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Я вважаю, що здогадуюсь. Ви можете сказати, він побудував мене майже цілком. А, ні, друже мій, подумав Шерив, це не так. Ти можеш цього не знати, але це зовсім не так. Ви робили це спільно. Ви двоє, оскільки ви такими і були весь цей час. І ви були страшенно наполегливі. Тед намагався покінчити з тобою ще до свого народження і не зумів довести справу до кінця». Потім, через 11 років, доктор Прічард спробував це зробити власноруч. І це допомогло, але лише на якийсь час. Нарешті Тед запросив тебе повернутися. Він це зробив, не знаючи, що творить, бо не знав про тебе. Прічард ніколи йому нічого не говорив, і ти прийшов. Ти привид його мертвого брата, але ти більше і менше, ніж це. Алан зловив Уенді, яка рвалася до комено до того моменту, коли вона могла б спробувати на міцність Полонянко. Старк глянув на Уенді та Вільяма, а потім перевів погляд на Алана. "Тет, і я походимо з довгої історії з близнюками, ти знаєш. І звичайно, я з'явився на світ після загибелі тих близнюків, які були б для цих двох старших братів або сестер. Називається деяким різновидом трансцендентального врівноважуючого акта, якщо це годиться". «Я назву це безумством», – сказав Пенкборн. Старк засміявся. Загалом і я теж, проте це відбулося. Слово стало тілом, можна сказати, і як це сталося? Зрештою, не так вже й важливо. Важливіше те, що я тут зараз». «Ти помиляєшся», – подумав Пенкборн. «Як це сталося, можливо, найголовніше зараз. Для нас, не для тебе. Бо, можливо, тільки цей зможе врятувати нас». «Коли події дійшли до певної точки, я створив себе сам», – вів Далі Старк. «І це насправді не таке вже й диво, що я маю проблеми з власною літературною творчістю. Створення себе – це вимагає чимало енергії. Ви ж не думаєте, що такі події трапляються щодня?» «Слава Богу!» – сказала Ліс. Це був або прямий випад, або дуже близько до цього. Голова Старка сіпнулася до неї, Зі швидкістю жалючої змії і цього разу його роздратування було вже неабияким. «Я думаю, тобі краще стулити свій дзьобет», – сказав він, поки ти не накликала біди на тих, хто не вміє сам поки що розмовляти. Або сама. Ліс подивилася вниз на горщик у печі. Алан подумав, що вона, мабуть, зблідла. «Передай їх сіди, Алан, якщо можеш», – спокійно сказала вона. «Все готове». Вона взяла у Енді навколішки, а шериф – Вільяма. «Було просто смішно, як швидко повертаються всі навички вирощування малюків», – подумав Пенкборн, коли почав метушню із сином Теда. «Зачерпни ложку, потім швидко, але ніжно піднеси її до рота, відведи нижню губу, коли витягаєш ложку назад, намагайся нічого не розбризкати». Намагайся уникнути спроб малюка схопити ложку ручками або іншими частинами тіла, що має свідчити про його прагнення довести свою дорослість та досвідченість у процесах харчування. Алан швидко відпорував усі спроби Вільяма показати свою самостійність, і хлопчик незабаром і всерйоз у нього взявся за готівлю. «Справа в тому, що я можу тебе використати», – сказав Старк. Він притулився до кухонної стінки і машинально переводив дуло револьвера вгору і вниз різкими рухами. Це робило шародливий звук у повітрі. «Це поліція Штату дзвонила тобі і наказала прийти сюди та перевірити це місце. Ось чому ти опинився тут?» Алан обдумав усі за і проти щодо брехні і вирішив, що набагато безпечніше тут буде сказати правду. Головним чином тому, що ця людина, якщо вона була людиною, мала дуже ефективний вбудований детектор брехні. Не зовсім відповів шериф і розповів Старкові про дзвінок в фазі Мартіна. Старк кивнув ще до того, як Алан перестав говорити. «Я подумав, що бачив якийсь відблеск у віконці того фермерського будинку», – заявив він сміючись. Його добрий настрій повністю відновився. «Ну-ну, сільські хлопці іноді дуже набридають, адже правда шериф Алан. У них страшенно мало роботи, і було б дивно, якби вони не чіплялися з усякими дурощами. То що ти зробив, коли повісив слухавку?» Алан розповів йому, і знову він не збрехав, тому що твердо вірив, що Старк вже все знає. Простий факт, що Шериф знаходиться тут, дає відповіді на багато питань. Алан подумав, що Старк насправді хоче промацати його. Чи дурний Шериф, щоб намагатися говорити зараз неправду? Коли вони закінчили, Старк сказав, «Окей». «Це добре. Це покращує твої шанси залишитися живим і битися наступного дня за своє життя, Шериф Аллен. А тепер слухай мене, і я тобі скажу точно, що ми повинні будемо зробити одразу ж, як ці діти заснуть». «Ти впевнений, що знаєш, що саме сказати?» – знову запитав Старк. «Вони стояли біля телефону в передньому холі, і цей телефон був єдиний, який ще працював у всьому будинку. Так». І ти не спробуєш залишити невелике секретне послання для свого диспетчера? Ні. Це добре, сказав Старк. Це добре, тому що зараз саме час забути про ті часи, коли ти підлітком грав у печеру піратів або ще щонебудь в цьому роді. Хтось тоді дуже поплатиться. Мені хотілося б, щоб ти припинив свої погрози щодо дітей. Посмішка Старка розповзлася ще ширше і слугувала вірною ознакою його насолоди. Він забрав Вільяма, щоб забезпечити гарну поведінку Ліс і зараз лоскотав малюка однією рукою. "Я не зможу це легко зробити", сказав Старк. "Людина, що йде проти своєї природи, отримує запор", шериф Аллен». Телефон стояв на столі біля великого вікна. Поки Аллен набирав номер, він вивчав лісистий схил за під'їзною доріжкою, шукаючи горобців. Але жодного не було у полі зору. Ще не було принаймні. "Що ти шукаєш, старий?" «Що?» – він глянув на Старка. Очі Старка були нерухомо направлені на шерифа і з дуже неприємним вогником у очницях, що руйнуються. «Ти мене чув!» – Старк махнув рукою у бік доріжки та торнадо. «Ти виглядав з вікна не як людина, яка просто дивиться на природу. У тебе було обличчя людини, яка чекає щось побачити. Я хочу знати, що саме». Алан відчув холодну загрозу, що ковзала до центру його спини. Теда, почув він свій спокійний голос. Я намагався його виявити, оскільки чекаю на нього з не меншим нетерпінням, ніж ти. Він має бути тут дуже скоро». «Буде краще, якщо ми всі будемо правдиві, як ти думаєш?» – спитав його Старк. І підняв Вільяма трохи вище. Він почав водити дулом револьвера по животу Вільяма, лоскочучи його. Вільям захихотів і грюкнув по щеці, що розповзалася. Старка дуже ніжно, ніби кажучи «Зупинися, ти задира!» Але не відразу, зараз, оскільки від цього дуже мені весело. «Я розумію», – сказав Алан і проковтнув слину. Старк ковзнув дулом револьвера вгору до підборіддя Вільяма і почухав його дулом у цьому місці. Малюк радісно засміявся. «Якщо ліс зайде сюди з-за рогу і побачить все, що відбувається, вона може збожеволіти», – спокійно подумав Алан. «Ти впевнений, що все мені розповів, шерифе?» «Чи не приховав нічого від мене, чи ще щось, може, забув?» «Ні», – сказав Алан, – «лише щодо горобців у лісі навколо котеджу Вільямсів. Я нічого не приховав». «Окей, я вірю в це. На даний момент хоча б, а тепер починай робити свою справу». Алан набрав номер офісу шерифа. Старк нахилився ближче, так близько, що його запах викликав нудотне відчуття у Пенкборна, і прислухався. Шейла Брікхем зняла слухавку з першого дзвінка. «Ей, Шейла, це Алан. Я тут унизу біля озера. Я намагався зв'язатися по радіо, але сама знаєш, який тут зв'язок унизу». «Не існує там зв'язку», – відповіла вона зі сміхом. Старк усміхнувся. Коли Алан зі Старком перебували за рогом і не могли бачити ліс у кухні, вона відкрила ящик кухонної стінки і витягла найбільший ніж для обробки м'яса. Вона метнула погляд у куток, знаючи, що Старк може будь-якої миті – Засунути сюди голову, щоб перевірити, чим вона зайнята. Але поки що все було вдало. А Ліс могла чути, що вони розмовляють. Старк щось говорив про те, чому і навіщо. Алан виглядав у вікно. «Я маю це зробити», – думала Ліс, – «і зробити все це сама». «Він стежить за Аланом як кішка, і навіть якби я змогла щось передати Теду, це тільки погіршило б справу, тому що він може входити до тями Теда». Тримаючи Уенді на зігнутій руці, вона зняла тапочки і швидко босоніж пройшла до вітальні. Там була софа поставлена так, що сидячи на ній можна було милуватися озером. Вона засунула ножа під оборку, але не надто далеко вниз. Якщо вона сяде сюди, то ніж буде під рукою. І якщо вони сядуть тут разом, вона і старий лис Джордж Старк, він буде також під рукою. «Я повинна якось залучити його до цієї Софи», – подумала вона, поспішаючи повернутися на кухню. «Так, я можу спробувати. Його тягне до мене, і це, звичайно, жахливо, але все ж таки не надто, щоб не використовувати це». Вона війшла на кухню, чекаючи зустріти там Старка, що скалить на неї зуби, що залишилися у своїй кошмарній усмішці. Але кухня була порожня, і Ліс почула, як Алан говорить у холі по телефону. Вона змогла легко уявити Старка, який стоїть над ним і прислухається до розмови. Тож це було поки що в повному порядку. Ліс подумала. При успіху Джордж Старк буде вже мертвий до приїзду сюди Теда. Вона не хотіла їх зустрічі. Вона навіть не знала всіх причин, чому вона так сильно не бажала здійснити цю подію. Але Ліс розуміла цілком чітко, хоча б одну з них. Вона боялася, що ця співпраця... Справді, може початися, а плоди її могли злякати її ще більше. Зрештою, лише одна людина може претендувати на обидва організми Теда Бомонта та Джорджа Старка. Тільки один фізичний об'єкт повинен вижити в результаті розколу особистості. Якщо Тед зможе забезпечити стартове прискорення, яке так потрібно Старку, якщо той почне писати сам, чи не почнуть зникати всі ці виразки і рани з його тіла? Ліс подумала, що так почнуть. Вона також припустила, що Старк навіть зможе перейняти обличчя та форми тіла Теда. І нарешті, як довго це триватиме? Припустимо, що Старк залишив усіх їх у живих, а сам зник кудись. Доти, доки ці страшні виразки не з'являться на обличчі Теда, вона не вважала, що чекати доведеться надто довго. І вона дуже сумнівалася, що Старк буде зацікавлений у запобіганні Теду від цієї первісної руйнації не кажучи вже і про кінцеве перетворення на ніщо, коли всі його щасливі думки підуть назавжди. Ліз знову одягла тапочки і почала мити посуд із залишками вечері дітей. «Ти, «Виродок», – думала вона, – «заповнюючи мийку гарячою водою, ти, лише літературний псевдонім, ти, лише непорозуміння, а не мій чоловік». Вона насипала миючий порошок Джой в раковину і пішла подивитися, як у Енді та повзала по підлозі вітальні, мабуть, шукаючи братика. За розсувними скляними дверима промені раннього сонця залишали золотий слід на блакитній воді озера. «Ти не належиш до цього світу, ти огидна образа оку та свідомості». Ліс подивилася на софу з довгим гострим ножем, добре захованим і настільки легко доступним її рукам. «Але я можу припинити це, і якщо Бог допоможе мені, я припиню це». Запах Старка справді туманив голову і викликав нудотне відчуття у Алана. Але той намагався ніяк не видати це своїм голосом. «Норіс Ріджвік ще не повернувся, Шейла?» За ним Старк знову почав лоскотати Вільяма своїм револьвером. «Ні, Алан, на жаль. Коли він приїде, скажи, щоб сідав за мій стіл, а доти нехай клад там, почергує. Його зміна!» «Так, його чергування завершилося, я знаю». Але місто має оплачувати деякі понаднормові, і Кітон уже продзищав мені вуха обіцянками. Та й що я можу вдіяти? Я стирчу тут із поганим радіозв'язком і машиною, у якої того і дивись зламається мотор через перегрівання. На нього я побоюся зайвий раз і подивитись. Я дзвоню від будинку Бомонтів. Поліцейське управління просило мене дещо перевірити, але тут все тихо. «Це погано, ти хочеш, щоб я щось передала у поліцію штату?» Алан глянув на Старка, який, здавалося, був повністю поглинений лоскотанням і грою з блискучими веселим хлопчаком на своїх руках. Проте Старк кивнув Алану. «Так, подзвонив управління від мого імені, я думаю, що я тут трохи посиджу в цьому курнику, а потім ще раз огляну всі околиці. Це, звичайно, якщо вдасться запустити двигун». «Якщо ні, то, мабуть, подивлюся, що тут залишено в коморі у Бомонтів. Ти не зробиш мені записку для пам'яті, Шейла?» Він швидше відчув, ніж побачив, як Старк підійшов до нього. Дуло револьвера зупинилося біля пупка Вільяма. Алан відчув холодні краплі поту на своїх ребрах. «Звичайно, Алан!» Це, звичайно, хлопець із великою творчою уявою. Але, гадаю, він міг би знайти і краще місце для зберігання ключа від вхідних дверей – ніж під килимком біля входу, Шейла Брікхем засміялася. «Я записала!» За спиною шерифа Дуло знову розпочало свої ігри з Вільямом, який знову захихотів. Алан злегка розслабив м'язи, що напружилися. «Мені треба говорити з Генрі Пейтон, Алан». «Ага, або з Дені Імонсом, якщо Генрі там немає». «Окей!» «Дякую, Шейло, більше до них уваги, управління і все. Бережи себе!» «Ти теж, Алан. Шериф опустив слухавку і обернувся до Старка. «Все добре?» «Навіть краще, ніж добре, сказав Старк. Мені особливо сподобалася та частина, що до ключа під килимком. Це додало той нюанс, який дуже багато означає». «Яка ж ти скотина!» – сказав Алан. У цій ситуації це був далеко не найкращий вираз. Його власна злість на Старка навіть здивувала шерифа. Старк теж здивував його. Він засміявся. «Ніхто мене чомусь особливо не любить, так, шерифе?» «Ні», – відповів Пенкборн. «Ну і добре. Зате я люблю себе достатньо замість всіх інших. Адже я справжня людина з нової ери в певному сенсі. І дуже важливо зараз, що ми, на мою думку, добре тут влаштувалися. Я думаю, все пройде просто чудово». Він намотав на руку телефонний дріт і висмикнув його з гніста. «Я думаю, що так», – сказав шериф, але в душі він дуже сумнівався в цьому. Все було не настільки вже переконливо, набагато непереконливіше, ніж Старк, який, можливо, вважав усіх копів на північ від Портленда купою сплячих красунь. Він міг собі уявити. Ден Імонс в Оксфорді може і пропустить без уваги таку інформацію до того часу, коли хтось із Орона чи Аугусти не запалить перед ним ліхтар. Але Генрі Пейтон? Шериф був менш впевнений, що Генрі повірить у повідомлення щодо того, що Алан Пенкборн просто мимольотом прогулювався до Бомонтів, щоб глянути раз інший, чи немає там поблизу вбивці Гомера Гамаша, і потім вирушив на кухню розважатися смаженими курчатами. Генрі може відчути липу. Дивлячись на Старка, який грає з малюком і своїм 45-калібровим револьвером, Алан задумався, хотів би він сам, щоб Генрі це відчув чи ні. І так, і не зміг сам вирішити свої сумніви. «Тепер що?» – запитав він Старка. Старк глибоко зітхнув і виглянув на осяяні променями заходу сонця дерева з неприхованим задоволенням. «Давай попросимо Бет, щоб вона нам щось заварганила на вечерю, я голодний. Сільське життя чудова штука», – ширив Алан. «Страшенно!» – правильно відповів Аллен. Він подався до кухні, але Старк схопив його однією рукою. «Ця штука щодо перегріву двигуна?» – запитав Старк. «Чи не означає вона чогось іншого, зашифрованого?» «Ні», – відповів шериф. «Це був ще один випадок того, як ти це називав. Додатковий нюанс, який означає так багато. Декілька наших підрозділів скаржилися на неполадки в карбюраторах їхніх патрульних машин минулого року». «Добре, якщо це правда», – заявив Старк, дивлячись своїми мертвими очима на Пенкборна. «З їхніх внутрішніх куточків сочився гній і стікав з обох боків носа» мов сльози крокодила. «Було б дуже шкода пошкодити якогось із цих чарівних малюків. Тож іди на кухню і веди себе там як розумник. Тед не зможе працювати і наполовину свого звичайного натхнення, якщо дізнається, що мені довелося прикінчити одного з близнюків, щоб змусити вас усіх бути тут паїньками». Він посміхнувся і притисдуло в ліктьовий згін ручки Вільяма. Той радісно захихотів і почав борсатися. Він такий же маленький і чарівний, як кошеня, правда? Алан проковтнув щось, що застрягло в його горлі, як суха грудка. Ти змушуєш мене страшенно нервувати, хлопче. Ти йди і залишайся там нервувати, сказав Старку, сміхаючись шерифу. Я такий хлопець, який бажає, щоб всі навколо нього нервували. Давай перекусимо, шериф Алан. Мені здається, цей малий нудиться на самоті без сестрички. Ліз нагрівала Старку миску супу в мікрохвильовій печі. Вона запропонувала йому розігріти цілий заморожений обід в упаковці, але Старк з усмішкою тільки похитав головою. Потім він заліз до себе в рот і витяг зуб, що вивалювався. Він вийшов з ясен без жодних зусиль. Вона відвернула голову вбік, коли він жбурнув зуб у кошик для сміття. Її зуби стиснулися, а обличчя посмикнулося маскою огиди. "Не турбуйся", ніжно заявив він. "Вони стануть кращими дуже скоро". Все стане набагато краще і дуже скоро. Татко незабаром прибуде. Старк ще пив суп, коли за 10 хвилин з'явився тет за кермом Фольксвагена, Роулі Делесепса.